Jessica Berra, arraunlari endaierra, Kanadan ospatuko den munduko itsas arraunketa txapelketarako prestatzen ari da, aste erranen dugu ebi aldiz munduko txapeldun izan dela eta irugarren titularen mila joanen da, Kanadako Victoria Herrira urri aldean. Bakarka arituko da alde batetik, baina bestetik ere, aipatu behar, binakako mixtoan, Lionel Pikajekin ere parte hartuko duela e, urriaren amaiketik amalaura iraganen den munduko itxas arraunketa, txapelketa bereziuntan, eta bidaionen inguruan mintzatzeko eta prestak eta zere interesatzeko gaur bi gombidatu ditugu alde batetik, Lionel Pikaj Gacha León. Gacha León Eta bestetik Jessica Berra ere gurean dugu. <laughs> Hemen e, Francese ez arituko da, baina guk itzulpen eginen dugu, merezi du berekin ere mintzatzea, beraz. Bai, e, aleginduko gara itzulketa lanak egiten. Eta Jessica zurekin hasiko dugu elkarrizketa errana baitugu prestatzen ari zarela chapelketarako nolako prestakuntza izaten da? txapelketarako nola prestatzen da? Euh, on a des entraînements quotidiens donc tous les jours euh, ou sur l'eau ou euh, en salle de musculation et, et bah, en fonction du, du temps qui fait. Et donc du coup c'est ça commence à prendre entraînement Intensif, avec des, voilà, des, des entraînements particuliers, de l'endurance, du travail de vitesse et tout ça, pour pouvoir préparer les courses. Mm -hmm. Bai, errandigunez, euh, urian alamuskulazio gela, egunero aloaren arabera entrenatzen da, oso intentsoak dira entrenamenduak iraupena, eta biadura atletik bereziki eginak direnak, euh, lasterketa, ongi prestatzeko. Noiz dikasi za da? Moi, j'ai repris les entraînements mi-juain, pour pouvoir préparer les championnats au mois d'octobre. Bai, Urriko txapelketa prestatzeko, ekaina erdi txutik hasi da enternatzen. E, Lionel, ezzuk ere ba, zure prestaketa egiten dituzu. Binakako txapelketan ere parte hartuko duzu, jesikarekin? Bai, eta behar bada bakarik ere, bai. A behar Bi haukera ditugu, eta momentukotz, ez dugu erabaki. Behar bada doble pikotean egiten dugu, berbada bikotea eta bakarik. Uh -huh. Ikosiko dugu uh, bo, momentukotz uh, biak prestatzen ditugu eta azken momentuan uh, aukera aukera egiten dugu. Zuk Lionel, doni loitzunen uh, Arrizara? Bai, uriokon. Aram. Uriokon. Ha? Ha? Ha? Ha? Eta Jessica, endaikan. Endaik. Endaik. endaikan? Nola elkartu zirezte? O, ba, beti beti, fan, ez beti, baina gehienetan elkarekin antrenatzen gara Frantiako txapelketarat, munduko txapelketarat joateko beti elkarekin egiten dugu. Ma, edo, dirua eta eta ere gatik eta ere xagoa da bi elkarekin egitean. Hor duan, duela haspaldi, uh, elkar ekin antrenatzen gara, programak egiten ditut ere bai, Jessicaaren zat uh, fisikoki eta bon, ez dut anit-anit segitzen uh, uretan, ez da egresa nire antrenamendua segitzea eta eta Jessicaarena ere bai, baina bon, programak egiten ditut eta Jessicaarenak ere bai egiten ditut. Mhm. Mm Nola ikusten duzu zuen duen burua, etxapelketa honetan, gogorra izaten da? Aba, bai gogorra izanen da, bai betxi, betxi gogorra da. Uh, ez dugu bat ere ezagutzen uh, hango baldintzak ez, ditu, ez ditugu ezagutzen. Uh, guk asko asko maite ditugu uh, baldintza zailak eta han ez dakigu. Duda atikibat bat dugu, txapelketan izanen da uarte batean, eta itxas bastere babestu, babestuan. Fan, iruditzen zaigu, pixka bat begiratu dugu interneten eta eta, bau, ikusiko behar bada, Itxasoa, itxasoa garbia izanen da, eta nahiago dugu itxasoa, zakar-zakar. Mm, Hongi da, ba, urrian e, izango dela bidaia aipatu dugu, baina e, zuek, e, txapel baino baina olenago joan denzalita ez da? Bai, ja, ikusteko bai, nola den eta... E, eta eta hango ordua klimatzeko ere bai, ez dakit nora iran eskaraz. Bai, behar da, oitu hango ordu eta ordu aldak eta ondia bai, eta onziarekin bai. bai, ere. Bai, ere bai, ez da, uh, normalki ban, pikotean uh, barku berdina ukanen dugu, baina bakarik uh, ez da segu, orduan uh, bai. Entsaiatu behar dugu an. Eh, bon, tx, barkuak desperdiniak dira, hor duan. Uh, duan Entsaiatu behar dugu eta uh, nola apasatuko den. Ikosiko. Ikosiko, bai. Rakizu, <laughs> ikpar aldetik bakarrak zirezte? Bai, bai, bai, bai. Bai, bai. Da. Ba, emanen ditugu elbide guziak, konfundinan parte hartzeko aukera baita, pentsatu urri arte. edo ez da eperik, ez? Ez, ez, ez, ez, ez da. Parte hartzen ah, alda, ah, ah, eta aean, e, biltzen duzuen diru guzia, eta ba opaizu eta onena, etxapetan eta ean e, irugarren tituluak eskuratzen duzuen Jessica, eta zuk ere. Mil esker Lortzen duzuen e, ba asaria, edo herra. Mil esker. Mil